свързан с Господа на любовта. При разговор с един брат, учителя каза, по новото учение трябва да се постави на първо място Господ, а човек на последно. Тогава Господ привлича човека и го поставя на първо място. Всички, които нарушават това правило, пропадат. Евреите не признаха Христа за пратеник на небето. Разпънаха го, поставиха го на последно място и после пострадаха. Христос постави Бога на първо място, а себе си на последно, като каза. Не моята воля, Отче, но Твоята воля да бъде. И затова Христос се повдигна и зае първо място. Любовта към Бога трябва да бъде начело. Казано е в писанието. Слънцето ще потъмнее, месечината няма да дава светлината си и звездите ще паднат. Това се отнася за сегашните времена. Слънцето са държавите, месечината са кривите религиозни схващания, а звездите са авторитетите, които ще изгубят своето влияние. Някои хора гледат първо своите работи да оправят, а после поставят Господа. Но законът е Работи с Бога, за Бога. Аз не знам човек, който се занимава с риболовство, кюмирджийство, месарство, да е прокопсал. Всички са пропаднали. Една работа, която не е по Божиите закони, или работа, започната без Бог, дава само загуби. Някои искат да си осигурят и на стари години да работят за Господа. Ако на млади години не са работили, на стари никак няма да работят. Ами какво по-голямо осигуряване искаш, щом си свързан с Господа на любовта? Бог ти е дал най-необходимото, което те осигурява с светлина, въздух, вода и хляб. Никога Бог не е лишил човека от тези четири елемента. И за това човек трябва да благодари, да вярва в Господа и да го люби, да работи и да му служи. Иначе човек ще е далеч не или от Господа и ще го привлекат тъмните сили и на тях ще слугува под ударите на камшика, на мъчението и на всички нещастия на живота. Защо се мъчат защо страдат и защо са нещастни хората? Защото не вярват Господа, не любят Господа, не работят за цялото и не служат, а са разпилени листа и работят само за себе си. Това е старото учение. А при новото учение любовта е на първо място. А човек на последно. Защо се бият сега? За земя. Земята е на Бога. На човека е дадено не да я владее, а да я обработва и да бъде главно касиер на благата, които тя раздава на всички, които се нуждаят. За себе си той трябва да задържи само толкова, колкото му е потребно. За какво е това избиване на хора? За какво е война? Като тази. Да пишат вестниците, че еди къде са убити 100 000 души. другаде 200 000. Толкова и толкова самолета свалени. Еди колко си парахода потопени. Не ценят тези убити хора. Считат го като обикновена работа, му за всичко ще дават ответ.